Stál jsem uprostřed býministru a díval se do ústí dvouhlavňové pušky. Rozložitý blondák, který mi mířil na hlavu, zacházel s puškou velice suverénně. Když jsem se na jeho pokyn pomalu přiblížil k zaparkovanému nákladěku, vynožil se spoza něho další muž, doprovázený dívkou. Do této situace z nenadání vstoupil koukr. Radím vám, abyste si s tou puškou moc nezahrával, Mám vás všechny na mužce. Oči světlovlasého muže vyhledali koukra. Mohl jsem na něho v tu chvíli skočit, ale namísto toho jsem řekl, A cílí dobře, ale my jsme přišli v míru. Muž nerozhodně sklonil zbraň k zemi a koukr vystoupil ze zákrytu mého vozu. Jste jenom dva? Čekal jste hromadný zájezd? Ano, jsme dva. Trojici spadl viditelně kámen ze srdce. Mysleli jsme, že byste mohli být gang z nějakého města na výpravě za potravinami. Ach, tak. Z toho se dá jedině soudit, že jste v poslední době žádné město neviděli. Jestli je tohle vaše jediná starost, tak na ní klidně zapomeňte. Všechny gengy, které tu snad jsou, se nejspíš stahují opačným směrem, alespoň prozatím. Patříte k bídliho partě? Odezva byla přesvědčivě hluchá. Škoda. Už se si myslel, že se do nás poprvé usmálo štěstí. Byl jsem po dlouhých hodinách v kabině pod pražícím sluncem celý stahaný a vyprahlý. Navrhl jsem, že bychom snad mohli přenést naši debatu z ulice na nějaké vhodnější místo. Vešli jsme do nejbližší hospody a nad pintovými korbely piva jsme s koukrem v krátkosti shrnuli, co máme za sebou a co víme. Tak byla řada na nich. Ukázalo se, že jsou aktivnější polovinou skupiny šesti lidí, zbývající dvě ženy a další muž se zdržovali v domě, který si zvolili za základnu. V úterý 7. května kolem poledne cestovali plavovlasí muž a dívka autem směrem na západ. hodali spolu strávit dva týdny dovolené v Cornwallu. Cesta jim rychle ubíhala, dokud se proti ním někde u Krůkern nevynořil náhle ze zatáčky dvoupatrový autobus. Poslední, co si blonděák pamatoval, byl děsivý přízrak autobusu, tyčící se nad nimi jako skála. Probudil se v posteli, podobně jako já, obklopen tím zvláštním tichem. Až na pár škrábanců, tupou bolest v hlavě a celkový pocit rozlámanosti, to s ním nedopadlo nejhůř. Když nikdo nepřicházel, vydal se na výzvědy a zjistil, že se nachází v přízemním baráčku Venkovské nemocnice. Na jednom z oddělení našel svou dívku a další dvě ženy. Jedna byla sice přivědomí, ale měla nohu a paži v sádře. Celkem bylo v nemocnici jedenáct lidí, z toho osm vidělo. Dva byli ovšem upoutáni na lůžko a vážně nemocní, oba následujícího dne zemřeli. Jeden z mužů zmizel, třeba že ho nikdo neviděl odejít. Několik lidí, kteří byli při nehodě zraněni, byli místní obyvatelé. Jakmile se trochu zotavili, vydali se hledat své rodiny. Skupinka se zmenšila na šest osob, včetně dvou lidí s polámanými končetinami. Mezitím už pochopili, že narušení běžného řádu věcí je natolik rozsáhlé, že se musí alespoň na čas o sebe postarat sami. Ale stále ještě měli daleko k tomu, aby si uvědomili plný rozsah katastrofy. Posléze se rozhodli vyhledat nějaké příhodnější útočiště, Představovali si, že ve městech bude výdomých lidí mnohem více a že desorganizace nastolí vládu chátry. Čekali nájezd městského gengu každým dnem, jen co budou zásoby potravin ve městech vyčerpány. Proto se hlavním předmětem jejich zájmu staly přípravy na obležení. Ujistili jsme je, že nic není nepravděpodobnějšího. Byla to podivně složená trojice, z blondýna se vyklubal burzián jménem Steven Brennell. Jeho společnicí byla pohledná, pěkně rostlá dívka, propadající chvílemi povrchní nedůtklivosti, kterou však ve skutečnosti nic na tomto světě nemohlo překvapit. Vedla nezávislý, tak trochu bohémský život. Byla modelkou i prodavačkou módních oděvů a občas statovala ve filmu. Chovala nezdolné přesvědčení, že Americe se nic vážného přihodit nemohlo, a že je jen třeba vydržet tak dlouho, dokud američani neuvedou všechno do pořádku. Byla určitě tou nejbezstarostnější osobou, jakou jsem od počátku katastrofy potkal. Třetí strojlístku tomavovlasý mladík tvrdě pracoval a poctivě šetřil, aby mohl otevřít vlastní obchod z radiopříjmači. Vemte si třeba takovýho Forda, řekl nám. Ten začínal v krámku s jízdními koli a kam to dotáhnul? Osud, dle jeho názoru, již nestál o žádné další Fordy, ale on se s tím neměnil smířit. Jednoho dne opět stane za pultem svého krámku, pevnou nohou na první příčce žebříku k prvnímu milionu. Pro nás dva bylo největším zklamáním zjištění, že o skupině Michaela ho nevědí vůbec nic. Jediná partada, kterou narazili, byla usazená ve vesnici hned za hranicemi Devonského hrabství, kde jim dva muži ozbrojení puškami doporučili, aby se už nikdy nepouštili tímto směrem. Koukr se obrátil k plavovlasému muži. Podívejte, co kdybychom se k vám přidali. Na obtíž vám nebudem a když je najdeme, vyděláme na tom určitě všichni. Naše noví známí se po sobě tázavě podívali a pak jeden po druhém přikývili. Dobrá, píchněte nám s nakládáním a pojedeme společně. Saw Steven Brenell. Brennell Čárkot Oldhouse býval podle všeho opevněným panským sídlem. Teď byly práce na jeho znovu opevnění v plném proudu. Vodní příkop, táhnoucí se kolem celého domu, byl zřejmě před lety vysušen. Steven se nicméně domníval, že se mu podařilo odvodňovací systém zdárně zničit, takže se postupně zase naplní. Domovní zdi byly z kamene a důkladně silné. Nejméně ve třech oknech na průčelní straně bylo vidět kulomety a v nás upozornil na dva další, umístěné na střeše. V průjezdu hlavního vchodu byl složen malý arzenál minometů a granátů a jako zlatý hřeb nám pišně ukazoval několik plamenometů. Objevili jsme armádní sklad, vysvětlil. Trvalo nám potom celý den, než jsme to sem dostali. Jak jsem tak přehlížel všechny ty zbraně, Poprvé jsem si uvědomil, že celá katastrofa byla svou precizní důkladností daleko milosrdnější než to, co by provázelo pohromu menšího rázu. Leč daného stavu Steven podnikl své válečné přípravy pravděpodobně nadarmo. Ale v jednom případě se využití přece jen nabízelo. Ukázal jsem na plamenomety. Tohle by mohlo být dobré na Trifidy, zazobil se. Na nic jiného jsme je zatím nepoužili. A mimochodem... Je to taky to jediné, co na Trifidy platí. Můžete je roztřílet na cimpr ale ani se nepohnou. Řekl bych, že nedokážou poznat, odkud střely lítají. Ale stačí jednou je přelíznout plamenem a uhánějí pryč, div se neušlapou. Toho večera jsme hned po setmění vystoupili všichni na střechu. Na měsíc bylo ještě brzy, hleděli jsme do úplně černé krajiny. A ať jsme pátrali, jak chtěli, Nikdo z nás nezahlédl ani ten nejmenší záblesk světla. Když jsme opět sešli do pokoje osvětleného petrolejkou, propadal se no malomyslnosti. Zbývá už jenom jediná možnost, prohlásil Koukr. Rozdělit hrabství na několik úseků a zevrubně je propátrat. Na zítří jsme odjeli nákladním autem do města a odtud jsme se rozjeli v osobních autech dále. Byl to nepochybně nejsmutnější den, jaký jsem strávil od onoho dopoledne, kdy jsem bloudil okolím Westminsteru a hledal stopy po Z Zpočátku to nevypadalo tak zlé. Silnice se táhla otevřenou krajinou, zalévalo jí slunce a všude kolem se prostíral koberec svěží zeleně časného léta. Silniční ukazatele, hlásající směr na Exeter nebo Cornwall, Jakoby stále plnili své životní poslání. Tu a tam bylo dokonce vidět ptáky a kolem polních cest kvetlo luční kvítí, jak bylo v tuto roční dobu obvyklé. Odvrácená strana tohoto obrázku byla ale méně malebná. Viděl jsem pole, na kterých ležela mrtvá dobytčata, živé kusy bloumaly sem a tam, nevydojené krávy bučely bolestí. Někde postávali ovce a raději rezignovaně čekali na smrt, než aby se prodrali skrze ploty z ostružiníků nebo osnatého drátu na svobodu. Další se za bludně popásali nebo hladovili s vyčítavým pohledem ve slepých očích. Trefidi byli všude. Na některých smrtí promořených statcích Trpělivě vyčkávali, až mrtvý dobytek dosáhne toho pravého stádia hniloby. Hleděl jsem na ně s odporem, jaký ve mně nikdy předtím nebudili. Byli to pojednou hrozní, nepřirození netvoři. Nemohl jsem vinit přírodu. Stvořili jsme je sami, stejně jako okrasné květiny nebo groteskní parodie na psy. A teď těžili z našeho neštěstí. Postupem dne můj pocit osamělosti vzrůstal. Na každém kopci či vyvýšení jsem zastavoval a rozlížel se trijedrem pokrajně. Jedenkrát jsem zahlédl kouz, ale když jsem dorazil k jeho zdroji, našel jsem dohořívající vláček lokálky. Podruhé mě zase vlajka na vysoké žerdi hnala plnou rychlostí k domu, který byl zcela tichý, i když ne prázdný. Jindy mě upoutal zákmit pohybu na vzdáleném svahu, ale když jsem tím směrem namířil svůj trijedr, ukázalo se, že je to houf ovcí, kolující v panickém strachu na jednom místě, zatímco po jejich hůňatých hřbetech tancovalo vytrvale a bez účinku trifidí žahadlo. Ticho mi začalo lézt na nervy. A pak přišly halucinace. V jednu chvíli jsem spatřil ruku mávající z okna byla to jen větev rozoupaná větrem. Viděl jsem, jak se uprostřed pole zastavil nějaký člověk a obrátil se směrem ke mně. Jak se ukázalo, byl to strašák. Slyšel jsem volání zoufalých hlasů, přehlušující i rámu z motoru. Zastavil jsem, ale v tu chvíli hlasy umlkly. V pokleslé náladě a s pramalou nadějí jsem tvrdošíně celé odpoledne křížem krážem projížděl celým svým úsekem. Nebylo v mých silách zkontrolovat každou vedlejší cestu, každou silnici, ale přísahal bych, že zvuk mé některak slabé houkačky musel být slyšet na každém akru mého sektoru. Vrátil jsem se na místo, kde jsme nechali nákladět. Nikdo z ostatních dosud nedorazil a tak, abych si ukrátil čas, a setřásl ze sebe tíseň, zamířil jsem do blízkého pubu. Krátce po mně přijel Steven. Na můj tázavý pohled jenom zavrtil hlavou a beze slova sáhl po otevřené láhvy brandy. Deset minut na to se k nám připojil ambiciózní radiomechanik. Přivedl sebou rozježeného mládence s divým pohledem, který patrně už několik týdnů neviděl mídlo a břitlu. Byl bez práce, a jak se zdálo, byl to dlouholetý stav. Uplynula ještě asi půl hodina, než dorazil Koukr. Doprovázelo ho pitomé štěně vlčáka a neuvěřitelně stará, velmi upravená dáma. Na Prahu hospody vychovaně zaváhala. Koukr se ujal představování. Mám tu čest seznámit vás s paní Forsetovou majitelkou Forsetova obchodu s božím smíšeným, se sídlem v kolekci zhruba deseti chalup, dvou hospod a jednoho kostela, známé pod jménem Chipping Ron Derny. Paní Forsetová je znamenitá kuchařka. Lidi, jak ta vám umí vařit. Paní Forsetová nás vzala důstojně na vědomí, s jistou ostýchavostí si přisedla k nálevnímu pultu a dala se přinutit ke sklence Portského, následované další sklenkou Portského. V Čárkot Oldhouse jsme se večer opět zkromáždili nad mapou a Koukr začal vyznačovat další okruhy pátrání. Sledovali jsme ho bez nejmenšího nadšení. Posléze Steven vyslovil to, co jsme si mysleli všichni, včetně Koukra. Projeli jsme celým krajem v okruzích vzdálených jen nějakých 15 mil od sebe. Je tedy jasné, že nikde v nejbližším okolí nejsou. Buď máte špatné informace, nebo se rozhodli, že tady nezůstanou a jeli dále. Pokračovat v pátrání tak, jako jsme to udělali dneska, by podle mého názoru bylo jen ztrátou času. Co tedy navrhujete? Koukr odložil kružítko. Víte, v celé hrabství a navíc daleko rychleji je možné jedině ze vzduchu. Ale kde vzít helikoptéru a kdo by s ní lítal? Jednu z těch dvou věcí bych zvládnul, prohlásil troufole radiomechanik. Už jste někdy pilotoval helikoptéru? Nikdy. Ale jak má jednou člověk pro tyhle věci smysl, nemůže to být velký problém. Steven se rozpomenul na dvě nepříliš vzdálené základny RAF a pamatoval si taky, že v blízkém Jouvilu mívala své sídlo aerotaxislužba. Navzdory našim pochybnostem dostal radiomechanik svému slovu. Celé čtyři dny pak vždy s jedním pozorovatelem lítal nad krajinou ve stále širších a širších kruzích. Objevili jsme celkem deset malých skupinek, ale v žádné z nich o bídlího partě nevěděli a v žádné z nich nebyla Josela. Vítali nás vždy plně nové naděje, ale když zjistili, že nejsme předvojem záchraného oddílu, jejich zájem rychle ochabl. Po čtyřech dnech marného úsilí bylo rozhodnuto od dalšího pátrání upustit. Tak se alespoň rozhodli ostatní, já byl jiného názoru. Bídliho skupina mi byla prostředkem, nikoli cílem. Kdybych ji nalezl a zjistil, že Josela s nimi není, v hledání bych neustal. S jistým údivem jsem si uvědomil, že jsem dosud nepotkal nikoho, kdo by někoho hledal. S výjimkou Stevna a jeho dívky byli všichni odříznuti od všech příbuzných a přátel a vstupovali do nového života ve společnosti zcela neznámých lidí. Pokud se mohl posoudit, Jedině já jsem si pohotově vytvořil Poutonové a na tak krátkou dobu, že jsem si v tom čase ani neuvědomil, jak je pro mě důležité. Jakmile padlo rozhodnutí zanechat pátrání, řekl Koukr. Dobrá, to nás tedy přivádí k zamyšlení, co s námi bude dále. Do začátku máme k dispozici slušný kapitál, ale věčně s ním nevystačíme. Spousta věcí podlehne rychle zkáze a nejen potraviny. Dřív nebo později se nám všechno rozsype pod rukama. Přijde čas, kdy doslouží nebo zreziví poslední traktor, ostatně nebude ani žádná nafta, která by je poháněla. A my se vrátíme zpět k přírodě a starým dobrým koním, pokud budeme nějaké mít. Toto je pouhá pauza. Pauza se slaná nebesy, abychom se probrali z prvního šoku, a postavili na vlastní nohy. Ale nic víc než pauza to není. Jednou budeme muset orat, potom se zas budeme učit kovat radlice k pluhům a později tavit železo, abychom měli radlice vůbec z čeho vykovat. Nastoupili jsme cestu, která nás povede stále zpátky. Dokud se nám nepodaří, pokud se nám to vůbec podaří, udělat si všechno, co jsme zatím zničili a spotřebovali tak se snad opět začneme plazit z volna vzhůru. Prozhlédl se kolem sebe, aby zjistil, zda ho sledujeme. Můžeme to dokázat, když budeme chtít. To nejdůležitější pro náš rychlý start jsou vědomosti. Budou nám skratkou, kterou překleneme dřinu našich předků. V knihách najdeme všechno, když si dáme námahu to vyhledat. Naši noví druzi hleděli na koukra s neskrývaným podivem. Ve společnosti, kde každý musí tvrdě pracovat pro vlastní obživu, na přemýšlení moc času nezbývá. Poznání stagnuje a lidé s ním. Většinu myšlení musí totiž vykonávat lidé, kteří nejsou přímo produktivní. Lidé, kteří zdánlivě žijí takřka výhradně z mozolu těch druhých, ale ve skutečnosti znamenají dlouhodobou investici. Souhlasíte se mnou? Steven svaštil obočí. V podstatě ano, ale nechápu, o co vám jde. Jenom o správné ekonomické proporce. Kolonie v naší současné velikosti může doufat nejvíc v holou existenci a pozvolný úpadek. Přijdou-li děti, vyčetříme pro ně z práce sotva tolik času, abychom jim poskytli základní vzdělání. Z další generace už vyrostou divoši nebo lupáci. Potřebujeme učitele, lékaře a vůdce. A aby nám mohli být ku prospěchu, musíme být schopni je uživit. No, ozval se Steven po chvíli ticha. Uvažoval jsem o Tynčamském zámku, odkud jsme tady s Bilem přijeli. Žena, která se to tam snaží spravovat, potřebuje pomoc a potřebuje ji nutně. Má na kroku nějakých 50-60 lidí a snad jenom tucet z nich vidí. Bála se, že by nám musela být příliš zavázána, kdybychom tam zůstali na její žádost, ale určitě by byla ráda, kdybychom se přece jen vrátili. Snad si nemyslíš, že nás záměrně poslala po špatné stopě. A není ti divné, že pobídlím není nikde ani vidu, ani slechu? Ať už to byl záměr nebo ne, já jsem se rozhodl vrátit se tam. Tynčem je daleko lépe situovaný než Čárkot. Je prakticky soběstačný, ale v případě nutnosti se dají jeho možnosti znásobit. Tady bychom se nadřeli daleko víc. A co je ještě důležitější, Tynčem je dostatečně velký, aby nám poskytl čas pro výuku. Nejprve pro výcvik slepců a potom pro výchovu vědomých dětí, které přijdou později. Takže? Rozvinula se diskuze a padla zada dotazů, ale o výsledku nebylo velkých pochyb. Ti z nás, kdo se účastnili pátrání, poznali hrůzu osamělosti kníž, mohlo dojít na vlastní kůži. Představa větší a rozmanitější společnosti byla sama o sobě lákavou vidinou. Za necelou hodinu se debata stočila k problémům dopravy a podrobnostem stěhování. Nejprve jsem si říkal, že pojedu s nimi, i kdyby jen proto, abych ze Durantové vypáčil pravdu o cíli Bídliho skupiny. Potom jsem si ale musel znovu přiznat, že ani nevím, zda s nimi Josila je, a popravdě řečeno, všechny informace, které se mi zatím podařilo získat, nasvědčovaly pravému opaku kde ale může být, když se nepustila za ostatními. Připadalo mi krajně nepravděpodobné, že by v budově univerzity byla ještě druhá adresa, kterou bych byl přehlédl. A potom, z čista jasna, jako by mne osvítil blesk, rozpomněl jsem se na rozhovor v našem zrekvírovaném bytě. Viděl jsem, jak sedí proti mně v té modré večerní roubě, a jak v diamantech na její madle tančí svíček. A co sasekská pahorkatina? Znám tam jeden krásný starý statek na severní straně. Když jsem druhého dne znovu šplhal do svého starého nákladěku, lilo jako z konve, ale já se cítil povznesen a plný naděje. Koukr stál vedle kabiny s vlasy slepenými deštěm, který mu stékal ve stružkách za krk. Natáhl ke mně ruku. Spěchej pomalu, Bile. Sanitky dneska nejezdí a jistě bude mít větší radost, když dojdeš celý. Hodně štěstí! A své dámě, až ji najdeš, věřit, že se jí za všechno omlouvám. Řekl sice až, ale znělo to jako jestli. Zazadil jsem rychlost a s mohutným cákáním bláta do všech stran jsem vyjel na rozbáhněnou cestu.